Prea blândă, bună, preasfântă fecioară, cheia Domnului Isus, dezleagă ne bestemul ce ne deschide ne calea de sus. Ca din aprinsă descoperire, arcana doritului mire, și noi să putem cânta, așa cum Moi se dezdega de sandal, cu fața în văpaie de rug, fierbinte de harții striga, unele ca acestea în amur. Bucură-te, tulpină de lumina rugului nemistuit, Bucură-te, roa creștină prin care Dumnezeu s-a evit, Bucură-te, inela al unui foc cei mai presus de cer, Bucură-te, lacrimă care topești tot lăuntricul ger, Bucură-te, cu floare într-o a călătorie, Bucură-te, fir de răcoare izvorit din lăuntrica pustie, Bucură-te pe cei de jar până în suflet nepătrunsă, Bucură-te zăpada minții de nicio patimă ajunsă, Bucură-te măsura opta împărăției din noi, bucură învățătură scoasă din bucuria de-apoi, bucură uimire sărutată de duhovnicească minune, Bucură-te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Cum să ne aflăm o de la gânduri? Maică Fecioară, prea sfântă Fecioară, Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri, Ispitele prea mulțită ce ne înfășoară, Dă-ne tu știința de tine mai Maestria cea bună în duhovnicirii, Cu ea să biruim firea robită până în adâncul despătimirii, Și furați de rugă cu strigare luminoasă, Să putem și noi ridica într-o laudă întreagă și nemincinoasă, Un psaltic și adevărat.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 Și la oaltă vom cânta, cu îngerescul sobor și cu cerescul cor, vom alătura o podobie ca acestea de stihuri așa. Bucură-te, salti si has, cu zbor de binecuvântare! Bucură-te, suflet odihnit sub covioasă răsuflare! Bucură-te, roata avântată a de duh! Bucură-te, pace așezată în cugetatul văzduc! Bucură-te zare arcuită cu ce aripi, Bucură-te e oprită în încăperea unei clipe, Bucură-te vâstă uriașă într-o cerales, ales, Bucură-te a cerului sorbire cu subțiratic înțeles, Bucură-te susuri de tăcere cu lunecări de apă vie, Bucură-te roadă iscusită crescută de filocalie, Bucură-te maestrita aflare a tâlcului de închinăciune,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 Cercați dară și voi, puterile lui de lumină și de la moarte la viață veți trece cu firea îndumnezeită, ca să cântăm cu toți la oaltă, limpede și fără ispită. Bucură-te temeiuri prin care și noi Dumnezeu se încape, bucură-te putere prin care umblăm cu Iisus peste ape, bucură-te milostivire prin care Hristos ni s-a dăruit, bucură liniște în care cu numele Aminului ne am plinit, Bucură-te răgazul în care Logosul în noi se ascultă, Bucură-te pătrundere și împăcare cu firea noastră robită, bucură blândețe prin care am ajuns Emanuelului frate, bucură tăcere în care Duhul din inimă izbucnește, Bucură-te limpezime în care îngerul în trup ni se urzește, Bucură-te curăție prin care numele de slavă e în lume, Bucură te mireasă, urzitoare de nesfârșită rugăciune. Dragoste este Domnul înveac, dragoste este numele său, cu toate stăruințele dragostei, să ne pătrundem adânc de Dumnezeu. Ca tine, fecioară, cel porți, să ne amintim că îl purtăm, că în Dumnezeul cel viu noi trăim, suntem și umblăm. Și, ori și unde vei merge,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 E oglinda unui cerclă untric de foc, peste adâncurile inimii și fapturii. Ia e cuvântul lumii, ce pentru ea se vrea calea și întruparea spre veșnicie. Aleluia! Fecioară, prea curată maică, tu ești într-adevăr trezvia, voința frunții în mira adunate, ochiul cel dinăuntru deschis în rotundul zărilor toate.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 Bucură-te sărbătoare tecuta de săvârșitei cunoașteri, Bucură-te logodnă la numele cel de înțelepciune, Bucură-te mireasă, urzitoare de nespârșită rugăciune. Fecioară sfântă, Maică neîntinată de nuntă, Tu ești singura inima de om întru care, Nescăzut numele de mărire cântă, Din tot rostul lui cel viu și neprefăcut.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 Învață-ne și pe noi înțelepciunea inimii binecuvântată. Și așa, îmbunați și vrednici, ca ai unei biserici, din toată făptura ție ne vom da, ca drept și sfânt să putem zice, Aliluia. Mai ca Domnului inima de lumină, mai ca Domnului inima pământului, mai ca Domnului inimă fără de vină, mai ca Domnului inima cuvântului.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 Bucură-te, arcă de alianța sufletului meu! Bucură-te, cufer ferecat cu numele lui Dumnezeu! Bucură-te, vie ce putești peste tainele lumii! Bucură-te, sicriaș ferit de toate zădărniciile lumii! Bucură-te, tronule pe care viața se întemeiază! Bucură-te, cutie de cântec prin care sună o rază! Bucură-te, laudă la a tuturor comorilor de har! Bucură-te chivot de gând al prea duhovnicescului altar, bucură-te naos al cerului în care mintea ai liturghisitor, bucură-te și pe de foc din pieptul nostru al tuturor. Bucură-te biserica prea doritoare cu Hristos să se cunune, bucură-te mireasă, urzitoare nesfârșită rugăciune. Prea sfântă, prea mărită, prea frumoasă, prea binecuvântată mireasă.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 Nu este îngăduită necurăția ochilor și a hainelor, nimeni dar din aceia ce sunt neînvățați tainelor, de unele ca acestea să nu se atingă. Cine va lăsa porci din margaritare să se hrănească și în vase sfinte câinii să lingă. Îndemnarea ca și primirea este numai duhovnicească. Vino dar și tu, smerit, împăcat și curat, și așa cu toții la oaltă vom striga,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 Bucură-te pace sobornicească statornicită în noi. Bucură-te raiul eroditor de toate proile bucuriei. Bucură-te strălucirea prea clară din privirile copilăriei. Bucură-te trandafir cu rouă din cămările noastre de taină. Bucură-te suflet înlăcrimat și îmbrăcat cu lumină ca și o haină. Bucură-te safir al cerului pe inima noastră picurat. bucură bucurie după care vine liniștea cea de sabat.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 Bucură-te, hărăzie cumplită a tuturor vituților negrăite. Bucură-te, cadălniță neodihnită a rugăciunilor necurmate. Bucură-te, unirea într-un cuget a tuturor bisericilor în păcate. Bucură-te, ajutătoare, până și în cele neduhovnicești. Bucură-te, acoperământ care te aștern de plin peste orice slăbiciune. Bucură-te, urzitoare de nesfârșită rugăciune.